Tredje kassettens första sida. Röde orm av Franske Bengtsson. Det var tunga att bära och stora bårar tillverkades som. 60 fångar skulle bytas till att bära var klocka, men Jakobs klocka var allt för tung så att ingen bår kunde göra så den. inte heller kunde den forslas på oxvagn över bergstigarna. Likväl vill Armanzor för ingen del lämna kvar denna klocka som han räknade som sitt skönaste byte. Han lät göra en plattform som klockan skulle ställas på. Den skulle sedan dras på rullar ned till en flod i närheten för att föras på skepp till Cordova. När plattformen var färdig med rullar under stängs stänger genom klockbygeln och många försökte lyfta upp klockan på plattformen. Men sydlänningarna hade inte längd och kraften nog. Och när de tog längre stänger så att flera skulle kunna lyfta brast stängerna och klockan blev stående på marken. Orm och hans män kom till platsen, såg på och skrattade. Toke sa. För sex vuxna män vore det lyftande inte svårt. Min tro är, sa Orm, att det räcker med fyra. Därpå gick han och Toke och Ögmund och Rapp den enögde fram till klockan och satte en kort stång i bygeln och lyfte upp klockan på plattformen. Alman hade kommit ridande och stannat och åsett detta. Han kallade på orm och sa Och dig och dina män har alla skänkt stor styrka, prisat var hans namn. Och det synes med att du och dina män är det rätta att få denna klocka ombord på ett skepp och föra den till Kordova. Vi inga andra kan hantera den. Orm bugade sig för honom och sa att detta uppdrag inte syntes honom svårt. Därpå lät let almansor utvälja en flock goda slavar bland fångarna. De skulle släpa klockan ner till floden där den blev segelbar och vara ruddare på ett skepp som låg där och som tagits från Astorierna. Två ämbetsmän i Almansurs kansli sändes med för att övervaka färden. Rep fästes nu i plattformen och med klocka och dragare gav sig ormans män och stad. Några av slavarna drog, andra skötte rullarna. Det var en besvärlig färd. Tyvegen bar mest nedåt och stundom skenade klockan så att i början några av de slavar som bytte rullarna blev krossade. Men orm lät fästa dragrepp bak i plattformen så att man kunde hålla igen vid branta ställen. Och nu gick det bättre och de kom ner till floden där skeppet låg. Det var ett handelsskepp, inte stort men välbyggt och däckat det hade tio par åror och även mast och segel. Ormans män lyfte klockan om bord och gjorde den stadigt fast med rep och klampar. Därpå satte de slavarna på sina platser vid årorna och for ned för floden. Denna rann västerut, norr om den flod, där en gång kroksskepp rutt rot upp mot Markrevens häste. Och för nordmännen kändes det gott att återvara herrar på ett skepp. Orms män byttes till att se efter ruddarna. Och fann dem trilska och otympliga. Det blev när vi att se att inga benfjättrar fanns så att man hela natten måste vaka över ruddarna. Och ett par av dessa som blivit snärtade med spön lyckades likväl rymma. Alla var överens om att maken till uslar ruddar aldrig sett att det inte kunde fortsätta på detta sätt ända till Kordova. När det nådde ut i flodmynjen låg där många av Almansors stora krigsskepp som inte kunnat gå upp för floden. De hade sänt sitt mesta krigsfolk i något landet för att hjälpa till att plundra hos Asturierna. Orms män blev glada vid denna syn. Orm sände genast våra skrivarna att låna samman fotjärn hos skeppskaptena tills han fått vad han behövde. Slavarna smiddes nu fast och här fick Orm också proviant till sin resa till färden till Korva var lång. Därpå blev han liggande bredvid krigsskeppen i en skyddad vik för att vänta på bättre segelveder. På kvällen gick orm i land samman med Toke och Gunne och lämnade sina andra män att vakta skeppet. De gick ned längs stranden till några fiskebordar där handelsmän inrättade sig som köpte upp byte och sålde förnödenheter till skeppsfolket. När de kom i närheten av en av bodarna gick sex män från ett skepp in i den och Gunnet stannade tvärt. Där gick män som vi ärende till, sa han. Såg ni det båda främsta? Varken orm eller toka hade lagt märke till dem. Det var de män som högg krok, sa Gunne. Orm blev blek och en skällning kom över honom. Men har de levat länge nog, sa han. De drog sina svärd. Orm och toke var härskarinnan Subaidas skänker. Toka hade ännu inte funnit något namn för sitt svärd lika gott som blåtunga. Krok- Kommer före al sa Orm Och här har vi hemd alla Men mest jag som är i hövding efter honom Spring bakom boden i båda Så att ingen kommer undan den vägen Boden hade dörrar på båda kortväggarna Orm kom in genom den närmaste Och fann de sex männen där Jämte handelsmannen Denne kröp ned bland några säckar När han såg Orm med svärdet bart Men de sex skeppsmännen Fick fram sina vapen och skrek frågor Det var trångt i boden och skumt men orm såg genast den ena av dem som huggit krok. Har du sagt din aftonbön, sa han. Och högg om över halsen så att huvudet lyftes av. Två män högg nu mot orm så att han fick följt upp att göra. De tre övriga sprang mot den bakre dörren. Men där kom Toke och Gunne. Toke fällde genast en man och skrek kroks namn och hög snabbt efter den näste. Och nu blev det stor trängsel bland varorna i boden. En man sprang upp på en bänk och högg mot orm. Men hugget fastnade i en takbjälke och Orm slängde sin skälld mot hans ansikte. Sköldpiken kom i ögat och han föll ned och låg stilla. Därefter blev striden kort. Den andra som hugget krok fälldes av gunne. Orm hade fällt två män och toke tre. Men handelsmannen som inte syntes mycket i hörnet där han stuckit sig undan, fick bli liggande oskad. Medan han inte hade att göra med denna sak. När det trädde ut ur boden med blodiga vapen kom några män fram mot dem för att se vad bullet gällde men vände vid deras åsyn och sprang sin väg. Toke höll ut sitt svärd framför sig. Tjockt blod ran ned längs klingan och droppade runudden i stora droppar. Nu är din namn, blåtungas syster, sa han. Röneba ska du heta efter detta. Orm såg efter männen som flydde undan. Det blir bäst att vi också får brottsan. Nu är vi fredlösa i detta land. Men det var hemden värd. De skyndade till skeppet och sa de andra vad som hänt. Skeppet la genast ut fast det nu var mörkt. Alla var glada att Krok blivit hämnad och de förstod att det nu bråskade att komma bort från detta land. Det hjälpte så att få god fart på ruddarna. Orm själv stod i styroåren och spanade ut i mörkret al båda skrivare som inte visste vad som hänt låg åt honom med frågor men fick föga svar. Till sist kom skeppet lyckligen ut ur viken, fick vind från söder så att seglet kunde sättas. Det höll norrut och ut från land tills dagingen kom och inte ett förföljande skepp syntes till. De såg ett par öar på höger hand och Orm la till vid den ena. Han satte de båda skrivarna i land och skickade hälsningar med till Armansor. Från en sådan herre vill vi inte fly utan att säga ifrån, sa han. Säg honom därför från oss alla att det blev vårt öde att repa sex av hans män i medan vi hade hämt efter krok vår hövding. Och sex mäns liv var inte för mycket för hans. Vi tog med oss skeppet och dess slavar och den förlusten märks dog inte mycket för Almansur Och klockan tar vi också med, till den ger stadgått skeppet och vi har farliga hav framför oss. Vi tycker alla att han var hos en god herre och om inte detta kommit emellan skulle vi gärna ha tjänat honom längre. Men som det nu blivit är det vår enda väg att komma undan honom med livet. Skrivarna lovade att framföra detta ord för ord som Orm sagt och han tillhav. Det vore också väl om ni båda när ni kommer tillbaka till Kordava ville bära hälsning från oss till en rik jude vid namn Salaman som är skald och silversmed. Och säga vårt tack åt honom för att han varit oss en god vän. Till honom lär vi nu aldrig mera få se. Och säger en härskarinnan Subaida, sa Tuke. Att två nordmän som hon känner sände henne tack och hälsning. Och säger henne också detta. Att dess värld hon gav oss varit oss till stor nytta. Och att inte tack finns i ägarna fast det varit i gott bruk. Men detta bör bli sagt utan att Almansur hör på. Skrivarna hade sina skridor framme och tecknade upp allt detta. Därpå lämnades det på ön och fick med sig vad de föder kunde behöva där tills något skepp fann dem eller de själva kunde ta sig i land. Alla slavarna flaxade och kött övergött när skeppet nu höll ut mot öppna havet och det var tydligt att de också ville bli lämnade kvar där skrivarna satt i land. Orms män fick omkring med spön och repändar för att lugna dem och få dem att ro. Vi stilt nu och det brådskade med att komma undan från dessa farvatten. Det är väl att vi har dem i fotjärn, så Gunn, Eller skulle vi hoppa till över bord alla, trots våra svärd. Men det är illa att vi inte kunde låna en piska när vi fick järnen till spön och repen. Där syns man inte bita tillräckligt på så trillska män. Det är ett märkligt ting att du har rätt, sa Tocke så När vi själva satt på ruddarbänken skulle vi knappast kunna tro oss om att prisa en slavpiskas nytta Egen rygg är mest, det är sant, sa Gunner Men dessa mäns ryggar måste ömma mer än nu om vi ska komma undan Tocke höll med om detta och de gick åter runt och snärtade ruddarna så gott de kunde för att få bättre fart på skeppet men rudden gick ändå dåligt. Ruddarna kunde inte hålla takt i årtagen. Orm såg detta och sa Bara med snärtande lär vi inte få dem att rona när det inte av vana. Men kanske klockan kan bli till hjälp med detta. Han tog en yxa, ställde sig vid klockan och slog på den med yxhammaren i ruddartakt. Ur klockan kom då en stark klang. Ruddarna lystrade så att det började gå bättre med årtagen. Orm lät sina män bytas till att slå takten. De fann att om de slog en träklubba virad med leder fick de den bästa klangen ur klockan och de hade mycket nöj av detta men snart fick det vind igen och råd behövdes inte längre vinden tog i mer och mer det blev till storm så att det började se farligt ut Grinul sa då att detta var vad man kunnat vänta då de började resan utan att offra till havsfolket men några sa emot honom och påminne om det offer en gång gjort när Almansors skepp brakte de olycka strax efteråt Gunnar ansåg att det kunde vara säkrast att offra till Allah Och ett par höll med honom Medan Toker sa sig inte tro att Allah hade mycket att säga på haven Orm sa då Min tro är att ingen så noga kan veta hur mäktig varje gud är Och vad nytta han kan göra oss Och det är kanske bäst att inte försömma den ene för den andra och Så mycket är säkert Att en finns som vi redan haft nytta av på denna färd Och det är Sankt Jakob i hans klocka ger skeppet stadga och den har också hjälpt oss med rodden. Därför bör han inte glömmas. Männen fann detta vara rätt talat och de offrade nu kött och dricka till Eger, Allah och Sankt Jakob och kände sig därefter bättre till mods. Det visste nu inte så noga var det var utom att det var ett gott stycke utanför historien, Men de visste att om de höll norrut som stormen drev dem och inte kom för långt åt väster skulle det alltid finna land till sist Antingen Irland eller England Eller också Bretagne. De höll därför modet upp och red ut stormen Skönde stjärnorna ett par gånger Trodde att det skulle komma rätt Sitt största besvär hade de med slavarna Ty fast dessa nu inte hade något att göra med årorna Blev det eländiga av skräck och sjösjuka Och veta och köld Så alla var gröna och hackade tänder Och ett par dog Varma kläder var det knappt om på skeppet och det blev kallare för var dag, för det var nu långt lidet på hösten. Orm och hans män var bekymrade för slavarnas uselhet och skötte dem så gott de kunde. Och när de förmådde äta gav de dem av den bästa födan. Ty kunde dessa slavar bringas lyckligen i land skulle det vara värda mycket. Till sist lugnade stormen av och under en dag hade det nu vackert väder och god vind och höll mot nordöst. Och slavarna kryade till sig i solskenet. Men på kvällen dog vinden helt bort och en dimma breddes över dem och blev allt tätare. Den var kall och drypande så att alla frös, men mest slavarna. Ingen fläkt av vind kom, skeppet låg stilla och hävdes i långa dyngar. Orm sa: Nu har vi det illa ställt. Nu ligger vi stilla och väntar på vind, dö slavarna av kylan. Låter vi dem ro, döde vi också, så eländiga som det. Är. Och mycket rättning att ro efter har vi inte heller så länge varken sol eller stjärnor syns Det syns med bäst att vi låter dem rosara Där har fått i värme Och låt oss styra så som dynningen går Ty vi hade stormen från söder Annat hade vi inte att rätta oss efter så länge dimman var Rapsrådet fanns gott och slavarna fick tag i årorna Fast de klagade mycket av de föga krafter. Männen byttes åter till med att slå takten på klockan och det tycktes de att hon nu klingade ännu skönare än förr med en lång ton efter varje slag så att hon var med ett gott sällskap i dimman. Ibland lät de slavarna vila en stund och sova men rudde älget hela natten och styrde efter dynningen. Allt jämt låg dimman lika tet. På morgonen stod ögmön vid styråren och Rapp slog på klockan. de övriga männen sov. De lyssnade båda och såg på varandra och hörde därpå efter på nytt. En svag klang kom långt ur fjärran. Det blev hepna och väckte de andra och alla lyssnade. Klangen hördes allt jämt och den tycktes komma framifrån. Det hörs om flera rode med klocka sa Toke Vi får fara varligt nu sa Grinulf, detta kan vara ran och enas döttrar som lockar sjöfarare med sång och spel. För mig låter det mera som dvärgar smidde, sa Halle. Och sånt kan också vara farligt att komma för nära. Kanske ger vi något skär där troll håller till. Den svaga klangen ur fjärran fortsatte och de kände sig nu alla ängsliga och väntade på vad orm skulle säga. Även slavarna lyssnade och började ivrigt snattra men deras språk var okänt för orm och hans män. Vad detta är kan ingen veta, sa orm. Men det vore illa av oss att bli rädda för så lite. Låt oss därför ro vidare som vi gjort och hålla utkik så gott vi kan. Och för min del har jag aldrig hört att trolltyg visar sig på morgonen. Vi höll med om detta och rodden fortsatte. Den främmande klangen blev nu starkare. Små vindfläktar kom emot dem, dimman började lätta. Och på en gång ropade alla till de såg land. Det var en stenig kust och såg ut att vara en ö eller en udde. Klangen kom tydligt från den, men den upphörde nu. De såg grönt gräs och några betande jätter. Därpå såg de ett par hyddor och vid dem stod män och blickade ut mot skeppet. Detta syns med varken likna troll eller rans döttrar, sa Orm. Här går vi i land för att se var vi kommit. De gjorde så och männen på ön visade ingen rädsla vid att se härklädda män gå i land utan kom vänligt emot dem och hälsade dem. De var sex Stycken, alla gamla med vita skägg och långa bruna kappor Och vad de sa kunde ingen förstå Till vilket land har vi kommit sa Orm Och vem män är ni En av de gamla förstod hans ord och ropade till det andra Loughlanek, Loughlanek Och det svarade honom på hans eget tungomål Du har kommit till Irland Och vi är Sankt Finians tjänare när ormans män hörde detta kände de stor glädje och tyckte sig vara nästan hemma. De kunde nu se att de landat på en liten ö och bortom den kunde de skönja Irlands kust. På den lilla ön fanns endast de gamla männen och deras jätter. Åldringarna talade ivrigt sinsemellan och såg hepna ut. Den som förstod nordiskt språk sa därpå till orm. Du talar nordmäns språk och det språket förstår jag. Du med nordmän har jag umgåtts mycket i mina unga dagar innan jag kom till denna ö Men det är visst att jag aldrig sett män från lockland, klädda som du och dina män Var kommer ni ifrån? Är ni vita eller svarta, Loughlanek? Och hur kan det vara att ni kommer seglande med klockklang? Idag är det Sankt Brandens dag och vi ringde vår klocka för att hedra hans minne Och då hörde vi er klocka svara från havet och vi trodde att det kanske var Sankt Brendan själv som svarade oss han var en stor sjöfarare. Men i Jesu Kristi namn är ni väl alla döpta när ni kommer seglande med heligt ljud. Gamlingen kan prata, sa Tocke. Och här, Orm, får du mycket att svara på. Och Orm svarade den gamle. Vi är svarta, locklänne, män från kung Haralds välde. Fast om kung Harald ännu lever vet jag inte du har varit länge hemifrån. Men våra kappor och kläder är spanska till vi kommer från Andalusien där vi tjänat en stor herre vid namn Almansur. Och vår klocka heter Jakob och den är från den kyrka i Asurien där aposteln Jakob ligger begraven och den största av alla klockor där. Men hur den kom med oss på resan är för långt att berätta nu. Kristus känner vi till men där vi kommer ifrån håller han inte i stor ära och döpte är vi inte. Men när ni nu själva är kristna kan det vara gott för er att höra att vi har kristna män vid årorna. Det är våra slavar och kommer från samma ställe som klockan. Och nu är de medfarna av resan, duger inte mycket till. Därför vore det väl att få dem i land här så att de kunde få vila sig innan vi fortsätter vår resa. Och för oss ska ni inte hysa rädsla ni ser ut att vara goda män och vi är inga våldsmän mot dem som inte står emot oss. Några av era jätter går väl åt men det blir det värsta ni får utstå av oss Vi tänkte inte stanna länge När det gamla förstått allt detta Nickade det och smålog vänligt Deras talman sa att det inte sällan Hyste sjöfarare på sin ö Och att ingen brukade göra dem något ont Du själva gör vi inte orätt mot någon Sa han Och vi har inga andra egodelar än jätterna Och vår rovåker och våra hyddor Dessutom är hela ön St. Finians ö och han är mäktig hos Gud och håller sin hand över oss. Och våra getter har han väl riktigt rikt i år så att föda ska inte fattas. Var den därför välkomna till det lilla vi kan ge er, Och för oss gamla som mest sitter ensamma här är det en glädje att få lyssna till vittfarna män. Slavarna togs nu i land och skeppet drogs upp. Och ormans män rattade nu på Sankt Finians ö och kom väl överens med munkarna. De fiskade samman med dem, fick god fångst och matade slavarna tills de såg mindre eländiga ut. Och orm och de andra fick berätta mycket av sina äventyr för munkarna. Till de fast det var besvär med översättandet var de gamla vetidiga rörande nyheter från fjärran länder. Men mest av allt beundrade de klockan som var större än någon det hört talas om på Irland. De sa att den var ett mäktigt underverk. Att Sankt Jakob och Sankt Finian ropat till varandra med sina klockor ur fjärran och ibland vid sina gudstjänster slog det på klockan Jakob istället för sin egen och gladdes när dess stora klang gick ut över havet. 8. Om Orms vistelse hos Sankt Finians munkar och hur det under skedde i Gällinge. Medan det var hos Sengfinians munkar rådplegade orm och hans män mycket om hur det bäst skulle ställa det för sig sedan slavarna blivit krya nog till fortsatt resa. Alla ville hem, både orm och det andra och stor fara för sjörövare fanns inte vid denna årstid då få skepp låg på sjön. Men färden kunde bli svår i vintervedet så att slavarna kanske skulle tyna bort för dem. Därför kunde det vara klokast att försöka sälja dessa så fort som möjligt. I det ärendet kunde de antingen fara in till Limerick, där Orms fader var välkänd, eller också segla till Kork, där Olof med edelstenarna av ålder drev den största handeln med slavar. Det hörde sig för oss munkarna, vilket är deras som kunde vara bäst. Sedan munkarna förstått vad de ville veta talades vi tillsammans och smålog, därpå sa deras talman. Det märks att ni kommer långt bort ifrån och inte vet mycket om hur det är på Irland nu. Varken i Limerick eller i Cork blir det lätt för er att driva handel. Brian Warhammer har nu makten på Irland. Och fast ni är långväga främlingar har ni kanske hört talas om honom. Hon sa att han ofta hört sin fader tala om en kornung Brian som förde krig mot vikingarna i Limerick. Han för inte krig mot dem längre, sa munken. I början var han Dalkassinas hövding, då förde vikingarna i Limerick krig mot honom. Sedan blev han konung av Thummond då för han krig mot vikingarna i Limrik. Men därpå blev han konung över hela Munster, då stormade han Limrik och drepte de flesta vikingarna där och de överblivna flydde. Och nu är han den största hjälten på Irland, konung över Munster, herre över Länster, skatt här över alla främlingar som sitter kvar i sina städer vid kusterna. Och mot Malaki, Irlands överkonung, för han nu krig för att vinna hans gemål och hans välde. Olof med edelstenarna betalar honom skatt och måste sända honom krigare vid hans härtog mot kung Malaki, Och själv Sigtryg sigtrygg av Dublin, som är den mäktigaste främlingen på Irland, har betalt honom skatt två gånger. Detta är stora nyheter, Orm, och denne konung Brian syns vara en mäktig herre, även om det kan vara att vi sett en mäktigare. Men om nu också allt du säger är sant, varför skulle vi inte kunna sälja våra slavar till honom? Konung Brian köper inga slavar, som munken, utan tar själv så många han behöver, både av grannar och av männen från Loughlin. Dessutom vet alla att det finns tre ting som man älskar mer än allt annat. Tre ting som man hatar och det sista är till nackdel för er. Det ting han älskar är dessa. Den största makten, den har han redan. Det mesta guldet, det är också hans. Och den skönaste kvinnan. Och hela världen vet att hon är Gormli, syster till Malmora, konung av Länster. Och henne har han ännu inte vunnit. Hon var först gift med konung Olof Karan av Dublin. Och han försökte henne för hennes hårda tungas skull. Nu är hon gift med Malaki, överkonungen. Och han jollrar nu i hennes sänkkammare och orkar knappt gå ut i strid längre. Och när Brian besegrat Malaki vinner han Gormley. Ty, vad han föresatt sig, det gör han. Men det tre ting han hatar är och dessa, okristna och män från Lokland och skalder som prisar andra kungar. Hans hat är lika starkt som hans kärlek och ingenting kan mildra honom i dessa ting. Och eftersom ni är både okristna och från Lokland vill vi inte råda er att komma honom nära, det vi önskar inte ert fördärv. Männen lyssnade uppmärksamt till detta och tyckte att det inte vore lönt att riva handel med konung Brian. Orm sa, det synes med att klockan Jakob led oss rätt när hon förde oss till denna ö och inte in till konung Brians rike. Sankt Finians klocka hjälpte också till, sa munken. Och när ni nu sett vad helgonen kan göra, till och med för okristna män, vore det då inte rimligt att ni började tro på Gud och blev kristna. Orm sa att han inte tänkt mycket på den saken och att den inte syntes en bråskande. Det är kanske mer bråskande än du tror, sa munken. nu är nu endast elva år kvar tills världen ska förgås och Kristus kommer i skyn och döma alla människor. Innan dess ska alla hedningar vara döpta och det var oklokt att komma bland det sista. Det okristna går nu över till Gud mer än det förbrukat så att snart inte många sitter kvar i sitt mörker. Och sannoliken är Kristi tillkommelse nu nära, sedan den värsta av alla hedningar, kung Harald av Danmark, tagit dopet. Därför borde nu också ni överge era falska gudar och anamma den sanna tron. Alla männen såg på honom i häpnad och ett par brast i skratt och slog sig på knäna. Varför säger du inte lika gärna att han blivit munk som du själv, sa Toke, och rakat av sig håret? Vi har varit vida i världen, sa Orm, och du sitter här med dina bröder på en enslig ö. Och likväl är det du som har den största nyheten att berätta. Men det är inte lite. Du vill ha så att tro när du säger att kung Harald blivit kristen. Och det synes med mer troligt att någon sjöfarare satte i detta för att ha nöje av din godtrogenhet. Men munken vidblev att det han sagt var sanning och inte någon skepparlögn. I denna stora nyhet hade det hört av sin egen biskop när den är besökt om för två år sedan och sju söndagar hade frambudt tacksägelse till Gud över en så stor vinning för alla kristna som hemsökes av nordmän Efter denna bekräftelse trodde männen på vad munkens sagt men funderade likväl svårt att förstå en så märklig nyhet Han kommer ju själv från Odin, sa du, och så på varandra Hur kan han då ty sig till en annan? Och hela sitt liv har han haft lycka de, Och denna har honom av asarna Och mot det kristna har han slottor farit Och kommit rika hem Vad har han då att göra med det kristnas gud De skakade på huvudna och suttade i för undran. Han är gammal nu sa Grinolf Och det kan ju vara att han blivit barn på nytt Liksom kung Ane i Uppsala i gamla tider De kungar dricker starkare öl än andra män Och de har många kvinnor och sånt kan med tiden trötta dem så att deras förstånd mörknar och de inte längre vet vad de gör. Och eftersom de är kungar gör de likväl som de själva vill, även sedan vettet farit ifrån dem. Och det må vara på så sätt som kung Harald snäts i det kristnas lära. Männen nickade och började berätta historier om gammalt folk hemma i bygden som på sin ålders dagar blivit konstiga och varit sin släkt i besvär med krokiga påhitt. Och det tyckte alla att det inte var stor fördel att leva kvar tills tänderna föll ut och förståndet började tvina. Munken sa då att för dem kom värre ting att hända. Till vid domedagen om elva år skulle det hastigt tas bort från jorden. Men männen svarade att detta kunde vara passande tid för deras del och att det inte brydde sig om att gå över till Kristus för den sakens skull. Orm hade nu mycket att tänka på, ty det måste bestämmas hur den nu skulle göra när det inte vågades in till marknaden på Irland. Till sist sa han till sina män. Det är gott att vara hövding när byter skiftas och när öl bjudes kring, men värre när planer ska läggas. Och vad jag nu kan tänka ut är inte mycket. Men vi måste segla nu, ty slavan är nu så bra det här kan bli av maten och vilan. Och ju längre vi dröjer desto svårare blir vår resa. Det bästa synes med vara att vi seglar till kung Harald och hos honom finns det rika stormän som kanske ger gott pris för slavarna. Om han nu själv blivit kristen synes det med att vi har en god skänk åt honom så att vi genast kan komma i hans ynnest. Jag skulle nu vilja bli hans man hellre än att sitta som den yngste hemma på min faders gård ifall den gamle ännu lever och odd min broder. Och för er andra, om ni är ärende hem blir det lätt att komma till Blekinge sedan vi gjort vår handel och delat vår vinst. Men värst för oss blir att bevara slavarna så att inte dö för oss när vi kommer upp i kylan. Därför sa han till munkarna att han ville göra en handel med dem. Det skulle lämna honom alla gettskin de hade och vad kläder de kunde undvara. Och för detta vill han ge dem de två skröpligaste slavarna. Emellan dessa älger skulle dö på resan men kunde vara munkarna till nytta om det tillfrisknade. Och därtill också några andalusiska silvermynt. Munkarnas smålog och sa att detta var bättre handel än vad irer vanligen haft med Lachlanek. Men att det helst skulle vilja ha klockan Jakob. Orm svarade att klockan kunde han inte undvara. Och med handen blev det som han sagt så att slavarna blev någorlunda vinterklädda. Det rökte nu fisk och getkött till färdkost och fick med sig av munkarnas rovor. Munkarna hjälpte dem med allt och var ständigt vänliga och klagade inte över att deras getflock blivit liten under besöket. Deras enda sorg var att den heliga klockan skulle förbli hedningars hand och att orm och hans män inte ville förstå sitt eget bästa och bli kristna. Vid avskedet talade ännu en sista gång om Kristus och Sankt Finjan och domens dag och om allt som skulle hända det bortfarande om det försummade att gå över till den sanna läran. Orm svarade om att han nu hade föga tid att lyssna till sådana ting men därpå tillade han att han skulle vara en dålig hövding om han vid bortfärden visade sig snål mot sådana vädare som det varit för honom hans män. Därmed stack han handen i sitt bälte, tog fram tre guldmynt och gav dem. När Toki såg detta skrattade han åt sådant överdåd men sa därpå att han själv hade lika god råd som orm. Din tid blev... Tänkte han gifta sig till någon av de bästa gårdarna på lister Och bli en stor man i bygden Därmed gav också han tre guldmynt åt munkarna Och dessa stod i häpnad över sådan givmildhet De andra männen såg inte ut att tycka mycket om allt detta Men för sitt anseende skull gav också det något Alla utav Grinulf Denne blev nu hånad av alla för sin snålhet, Men han grinade med sin sneda mun och kliade sig i och var väl freds med sig själv. Jag är ingen hövding, sa han. Dessutom börjar bli gammal. Och med mig gifter sig ingen flicka med gård på hand. Ingen käring heller. Därför är jag min goda rätt när jag är snål. Sedan nu slavarna återtagits bord och satts fast. Seglade ormen bort från St. Finians ö. Och höll ned runt Irland och fick hård vind och god resa. Alla hade ont av höstkylan trots att det svepte sig i de ormans män hade nu vistats så länge i söden att kallt väder kändes i deras skinn mer än förr men det var likväl alla vid gott mod när de hade hemlandet så nära kände endast ängslan för sjöfarande landsmän som det ständigt höll god utkik efter De munkarna hade sagt att danska vikingar nu flockades mer än någonsin kring Englands kuster sedan det mesta av Irland stängt för dem av konung Bryans makt och istället England fått rykte som det bästa landet att plundra av England att bli jagad av landsmän höll ormskeppet väl ut från land när det styrde upp genom det engelska sundet. De hade god lycka och slapp alla möten. De kom upp i öppna havet och kände vågstänken bli kallare och seglar till sig sönder Jutlands kust. Då skrattade de alla av glädje till det var gott att återse land som hörde till Danaväldet. Och det pekade på landmärken som de sett när de seglat ut med krok för länge sedan. De rundade skagen och höll söderut och nådde le under land och nu fick slavarna åter Ros och gott till kunde medan klockan Jakob sjöng takten. Här talade vi män i fiskebåtar som de mötte och fick reda på hur långt de hade kvar till Gällinge där kung Harald satt. Och de putsade nu sina vapen och såg och till sina kläder för att så som män med anseende kunna träda inför kungen. Det var tidigt en morgon de rodde upp till Gällinge och la till vid en brygga. De kunde se kungsgården som låg på en kulle ett stycke inåt land med en jordval och pålvärk omkring. Några hyddor låg nere vid bryggorna och folk kom ut ur dem och stirrade på Ormas män som tädde sig som främlingar. Nu lyfte de klockan i land med plattformen och rullarna som de använt i Asturien. Flera nyfikna samlades från de närmaste hyddorna för att se på en sådan märklighet och höra efter var dessa främlingar kom ifrån- och för ormans män var det sällsamt att återhöra sitt eget språk talas av alla sedan det nu så länge varit bland främlingar. Det löste slavarna och spännade dem för klockan för att dra den upp till kungen. Nu hörde skrik och oväsen upp från kungsgården och det såg en fet man i lång kåpa komma springande mot dem för backen. Han var rakad och hade ett silverkors på bröstet och förskräckelse i ansiktet. Han kom andfådd fram till hydden och slog ut med armarna. Iglar, iglar, ropade han. Finns det ingen barmhärtig människa som har blodiglar? Jag måste ha blodiglar strax, friska och starka. Det hördes att han var utlänning, men hans tunga löpte rapt på danskt mål fast han kippade efter andan. Det har gått sjukdom på våra iglar där uppe, sa han. Så att de inte längre vill bita. Och iglar är det enda som hjälper när tandverk. I fadern, sonens och den heliga andes namn finns det ingen människa som har blodiglar. Ingen i hyddorna hade iglar hemma och den tjocka prästen stönade och såg hjälplös ut. Han hade nått fram mot bryggan där orns skepp låg. Nu fick han syn på klockan och männen kring den. Han stirrade hepen och kom hastigt närmare. Vad är detta, ropade han, en klocka? En helig klocka Är detta som jag drömmer Är det satans bländverk Eller en riktig klocka Hur har den kommit hit Till mörkrets och jävlarnas land Aldrig i mitt liv har jag sett en så stor klocka Inte ens i kejsarens egen kyrka I Worms Den heter Jakob Efter en apostel sa Orm och vi har fört en hit från den apostens kyrka i Asturien. Vi hörde att kung Harald blivit kristen och tänkte att en sådan gåva skulle glädja honom. Ett under, ett under skrek prästen snyftande och sträckte armarna mot himlen. Guds änglar har sett till oss i vår nöd när våra iglar sjuknat. Detta är bättre bok än iglar. Men skynda nu, skynda, skynda, det är farligt att dröja att göra några verk. Lavarna drog nu klockan upp mot kungsgården och prästen uppmanade männen att driva på dem med all makt. Han pratade i ett som var som förståndet och torkade i ögonen och vände ansiktet mot himlen och kallade på prästers tungor. Orm och det andra begrep att kungen hade ett tandverk, men de kunde inte förstå vad deras klocka kunde gagna i den saken. Men prästen babblade av lycka och kallade dem himlens sänderbud och sa att allt nu skulle gå väl. Många tänder har han inte kvar i sin mun. Prisad var den allsmäktige, sa han. Men det han har var oss lika mycket besvär som allt annat jävelskap i hela detta land. Till trots sin ålder har han ännu ofta ont i dem utom i det båda blåa. Och när verken sätter i är han farlig att komma nära och hedar utan måtta. En gång i somras när han hade ont i en oxeltand var nära att han gjort broder Willibald i Martyr. Då, då slog han broder Willibald över huvudet med vårt stora krucifix som skulle hjälpa att lindra verken. Broder Willibald är nu rask igen, Herren var lovad, men fick ligga i plågor och svår yrsel. Vi har givit våra liv åt Gud, broder Willibald och jag, när vi följde biskop och hit till Mörksens land med evangeliet och vår lekekonst. Men likväl ter det sig som en stygelse att hotas med matyrskap för några gamla tänders skull. Och inte en tand får vi dra ut, det han förbjudit oss vid livets förlust. Det han säger att han inte vill bli som en gammal konung och svena som på sin ålderdom sög mjölk horn. I sådan svårighet och betränglighet lever vi hos denne konung för att främja Guds rike. Broder Vilibald som är den bästa läkaren i hela ärkeskiftet Bremen och jag som är både kantor och läkare heter broder Mattias. Han drog efter andan, strök ur ansiktet, skrek åt slavarna och skyndade på. Där på han. Det värsta för oss läkare i detta land är att vi inte har reliker till vår hjälp. Inte så mycket som en enda av Sankt Lazarus tänder som är osvikliga mot handverk och som det finns gott om på många håll i kristenheten. Det är vi som går ut till hedningar och får inga reliker med oss medan de kunde råka i hedningars hand och besudlas. Vi får lita till våra böner och korset och värdsliga läkemedel, och stundar vill sådant inte räcka till. Ingen kan därför bota med underbar lekedom här bland danerna för det finns reliker att tillgå i detta land och därmed dröjer det ännu. Du vissling har redan tränne, biskopar och många vanliga predikanter slagits ihjäl av folket här och några av dessa martyrers lik har räddats och fått kristen begravning så att vi vet vad det finns. Men den heliga kyrkan har förordnat att inga ben av biskopar och martyrer får grävas upp för att användas till lekedom för en 36 år efter deras död och till dess är det ställt för oss läkare här. Han skakade på huvudet, mumlade sorgset för sig själv. Men där sker han åter upp. Men sedan Gud nu låtit detta stora under ske blir det bättre för broder Willibald och mig. Det är sant att jag aldrig i det lärda skriftersätt Sankt Jakob särskilt nämnas för makt mot tandverk. Men i hans egen klocka, ny från hans heliga grav, måste dock bo mycket styrka mot allt ont, även mot onda tänder. Och därför är du, hövding, förvisso ett Guds sändebud till broder Willibald och mig. Och till all kristen gärning i detta land. Visse mästare sa Orm. Hur botar du tandverk med en klocka? Jag och mina män har varit i fjärran länder och sett många märkliga ting. Men detta synes mig märkligast av allt. Det finns två olika sätt som vill jag känna till, svarade brorre Mattias. Det är goda båda två. Men min tanke är, och brorre Willibald kommer säkert att vara ensam med mig om detta. Att den gamla föreskriften... Avsankt Gregorius är den bästa och den får du strax se. Det hade nu nått fram till vallen och pålverket och den stora ytterporten öppnades för dem av en gammal portvakt under den en annan blåstig lur till att främlingar anländ. Broder Mattias satte sig nu i spetsen för tåget och uppstämde med stark röst en helig sång. Växilla regis prodeunt. Efter honom gick orm och toke Därför kom slavarna med klockan pådrivna av de övriga männen. Innanför Polverket låg många hus som alla hörde till kungens hushåll. Till kung Harald levde i större makt och rikedom än hans fäder gjort. Han hade låtit bygga till kung Gorms stora gästabudshall- och göra den präktigare. Och sin hild och sitt tjänstfolk hade han byggt stora längor. Hans kokhus och brygghus hade besjungits av skalder- när de först stått färdigbyggda- och hölls av insiktsfulla män för att vara större än Uppsala kungens. Broder Mattias ledde vägen bort till det hus som var kungens eget sovhus där kung Harald nu på sin åldersdagar mest höll till samman med sina kvinnor och sina skattkistor. Detta var ett högtimrat hus med goda utrymmen men vanligen var det inte längre så befolkat som förr. Ty sedan biskop Poppo ofta förehållit kung Harald att han måste bemöda sig om att i all och leva ett kristligt liv hade kungen gjort sig av med de flesta av sina kvinnor och endast behållit några av de yngsta. Såna bland de äldre som fött honom barn bodde nu i andra hus. Men denna morgon var det livligt kring huset och mycket folk sprang omkring där i ängslan och brådska både män och kvinnor. Många stannade och såg på det ankommande och frågade vad detta kunde vara men bror Mattias avbröt sin sång och rusade ivrigt förbi alla in i kungens kammare. Och orm och toke följde med honom. Broder Willibald, broder Willibald, ropade han. "Ännu nu finns det balsam i giliad. Herre, Kornung var glad och prisa Gud. Det ett undrar skett för din skull och snart ska din verk fördrivas. Jag är som Saul, Kisson. Jag gick ut för att leta efter blodiglar och fann ett heligt ting under det nu Orms män med stort besvär bjorde in klockan i kammaren började broder Mattias berätta hur allt förhöll sig. Orm och hans män hälsade konung Harald med stor vördnad och det såg alla på honom en nyfikenhet, det om honom hade det hört berättas så länge det kunde minnas och det var sällsamt för dem att nu få se honom plågad och eländig. Hans säng stod inne vid mitt emot dörren. Den var stadigt timrad och hög och fylld av bolstrar och skinnfällar. Dess rymlighet var sådana att tre eller fyra kunde ligga i bredden utan att trängas. Kung Harald satt på dess kant med många dynor omkring sig. Han hade på huvudet en stickad gul yllehetta och var svept i en lång päls av utterskinn. På golvet vid hans fötter satt två unga kvinnor på huk med en glödlampa mellan sig och hade var sin fot i knet och åg dem för att hålla dem varma. Slut på tredje kassettens första sida. Stanna bandet, vänd på kassetten och starta sedan.